vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednoklilcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ nad neskútanými rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí. Takmer každý z nás pozná vetu či konštatovanie, že človek je tvor spoločenský. Medziludské vzťahy sa odvíjajú na rôznych úrovniach a sú závislé na stupni spoločenského i osobnostného vedomia ľudí, žijúcich v rôznych komunitách. Hlboké vzťahy sú obohacujúce a krásne, pretože sú vedené a budované ľudským citom. Vzťahy vedené ľudskou vypočítavosťou, rozumom sú naopak povrchné a ubijajúce. Pestrú paletu vzťahov nám pomáha utvárať prostredie, v ktorom žijeme. Rodina, škola, dosiahnuté vzdelanie, pracovisko, ale predovšetkým naše záujmy, hodnotová orientácia, duchovná zrelosť, vnútorné nastavenie a zameranie osobnosti človeka. Keď sa dnes okolo seba rozhliadneme okom vnímavého, citiaceho pozorovateľa, bez ohľadu na to, v akom prostredí sa práve nachádzame, dôjdeme k žalostnému poznaniu. Všade sú v prevahe narušené, povrchné a takmer nefunkčné medziludské vzťahy, ktoré sa odrážajú v spoločenskej atmosfére. Ak pátrame ďalej, zistíme, že to platí nielen v našom najbližšom okolí, ale v oveľa širšom meradle, ktoré prerástlo všetky hranice a medze na spoločenský problém. Prečo je to tak aj napriek presvedčeniu, že ľudstvo sa v súčasnosti nachádza na vysokej úrovni rozvoja a vedeckého poznania? Aj napriek tomu, že nás svet zaplavuje obrovským množstvom informácií zo všetkých možných oblastí? Prečo sú medziludské vzťahy na takom nízkom stupni a v hrozivom úpadku? Nájsť správnu odpoveď na položené otázky nie je ťažké. Je to preto, že v stave veľkého duchovného úpadku sa nachádza človek, jednotlivec, ktorý už nie je schopný vytvárať hlboké, teda citové, hodnotné a funkčné medziludské vzťahy. Orientuje sa prevažne na hmotné výhody a bezstarostné sebecké užívanie. Skutočnú lásku k blížnemu odsunul na vedľajšiu kolaj. Istie mi mnohí dajú za pravdu, že pokiaľ sa zameriavame na spoločenské vzťahy, ktoré nesúvisia priamo s rodinou, respektíve s rodinnými príslušníkmi, sú pre nás spravidla príjemnejšie a ľahšie zvládnutelné. Patrí k nim hlavne stretnutie s priateľmi a známymi, kedy čerpáme vnútornú posilu z uvoľnenia a rozptýlenia. Takéto stretnutia si obyčajne dopredu naplánujeme a dohodneme. Vnútorne sa na ne pripravíme a pozitívne naladíme. Samozrejme, ani v týchto vzťahoch nie je možné vylúčiť problémy vyplývajúce z rôznych zápletok a vzájomného neporozumenia. Tie nás všeobecne až tak nepotrápia ako naše najbližšie partnerské a príbuzenské vzťahy. S našimi príbuznými, pokiaľ nie sú rôznych dôvodov dlhšie mimo domova, sme obyčajne v každodennom kontakte a ten si už vedome najprv nepripravujeme a zvlášť nevyberáme. Basanaň až na malé výnimky ani príjemne nenalaďujeme. Jednoducho to v slede udalosti nie sme schopní zvládnuť. Skôr naopak, častokrát stretnutie so svojimi blízkymi pokladáme dokonca za nutné zlo, ktorému sa nedá vyhnúť. Potom sa nedívme, že nás naše deti, manžel, manželka nerešpektujú, že sa zatvárajú do svojej izby alebo doslova utečú z domova, aby nemuseli čeliť prežívaniu ďalších a ďalších nepríjemností. V mnohých rodinách je vzájomná úcta neznámym pojmom a viac lásky je venované často domácim miláčikom, zvieratkám ako ľuďom. Dokonca v súčasnosti môžeme pozorovať, že chov zvieratiek napríklad v panelákoch už prekročil únosnú mieru. Človek nevedome kompenzuje lásku, ktorá mu chýba. So zvieratkom je to jednoduššie. Pes neprotestuje, nedokáže sa brániť a miluje bez výhrad. Sú známe životné príbehy, kedy sa rodičia profesionálne venujú psychologickému poradenstvu. Sú veľmi hrdí na svoje vedecké poznatky a akademické tituly. Píšu pútavé a zaujímavé publikácie, ba vyučujú psychológiu na vysokej škole a predsa nedokážu nájsť vhodný prístup k vlastným deťom a vybudovať si s nimi dobrý vzťah. Často ani ich partnerský vzťah nevyzerá tak ako nimi proklamovaná teória. Utešujú sa výhovorkou, že je to profesionálna deformácia, alebo že doma nie je nikto prorokom. Nevidia, že naučenú teóriu, ponúkanú druhým, nedokážu realizovať vo svojom praktickom živote preto, že im v nej chýba duchovný aspekt. Vytrhli ju z kontextu skutočného života. Kde teda hľadať pomoc, keď skutočne chceme zlepšiť naše medziľudské vzťahy? V prvom rade je nevyhnutné prestať hľadať chyby vždy mimo seba. Odhodiť sebaľútosť, obviňovanie druhých, že nám to či ono spôsobili a pozrieť sa konečne na seba, jednotlivcov, ale hlavne do seba, do svojho vnútra a tam hľadať skutočné príčiny vlastných nefunkčných vzťahov. Potom odpustiť sebe i svojim blízkym a usilovne pracovať na odstránení vlastných chýb a slabostí. Tieto dva dôležité kroky sú pre nás obyčajne najťažšie, ale bez nich ozdravenie vzťahov nemôžno uskutočniť. Je nutné, aby sme pochopili, že dobré vzťahy nefungujú automaticky sami od seba. O ich funkčnosť sa treba vedome pričiniť a z láskových pestovať. Skúsme vidieť našich blízkych ako samostatné, mysliace a cítiace bytosti. Zamyslíme sa nad tým, či naše domnelé dobro, ktoré im často priamo vnúcujeme, im skutočne prospieva. Nepocenujme naše deti, ktoré aj keď sú vekovo mladšie, sú tiež jedinečné bytosti a nie nám podriadené bábiky na hranie či prostriedky na realizovanie vlastných nenaplnených túžob. Rešpekt jedinečnosti vlastného dieťaťa neoberá rodičov potrebné výchovné pôsobenie, práve naopak upevňuje. Ho. Ak aspoň jeden z rodičov pochopí, že seba poznanie a seba výchova sú dôležitými stupienkami na ozdravenie medziludských vzťahov a začne na sebe pracovať, bude k tomu s láskou viesť aj ostatných, svoje deti a postupne aj ďalších členov rodiny, priateľov, spolupracovníkov a známych. Budem im ukazovať správny smer k vyššiemu stupňu zrelosti a poznania. Potom je už len krôčik na to, aby sme prirodzene pochopili, aké dôležité a nevyhnutné je spoznať vôlu nášho stvoriteľa, teda vesmírne zákony a prispôsobiť sa jej pomáhajúcej sile. Len tak naplníme zmysel a cieľ vlastného bytia. Budeme nápomocní a užitoční našim deťom i blízkym a zároveň celému stvoreniu. Toto žiaľ nedokáže každý človek, pretože nie každý si pre svoj vývoj a životnú cestu vybral správny smer. A preto ani správne nebuduje svoju vnútornú zrelosť, poznanie, ktoré sa nevyhnutne zrkadlí v jeho medziľudských vzťahoch. Všetci by sme si mali uvedomiť, že cesta k skutočnému poznaniu nebola nikomu uzavretá, pokiaľ si ju neuzavrel dobrovoľne človek sám vlastným rozhodovaním a svojou vôľou pripútanou na rozum. Nezabúdajme, že čas milostí, poskytnutý ľuďom na zmenu k dobru, prešiel do záverečnej fázy. Milí poslucháči, začína sa 153. vydanie relácie Cesta v a ja vás v jej úvode srdečne pozdravujem. Dnes sa budem s Tomášom rozprávať o slobode a relácia nesie názov Klenot ľudskej slobody. Mário Kovačík je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Takže Tomáš želám vám nádherný podvečer, vítajte. Mário, ďakujem opäť a tak ako vždy aj dnes pozdravujem vás a všetkých, všetkých dobrých ľudí, ktorí nás počúvajú a ktorí sa vo svojom živote snažia tak ako my posunúť sa minimálne o ten ďalší schodík na ceste svojho duchovného zostupu vyššie. A verím, že sa nám podarí opäť podtrhnúť alebo zvýrazniť niekoľko myšlienok, ktoré si asi žijeme, asi sa snažíme žiť obidvaja, ktorí túto reláciu robíme, ale ktoré sú dôležité pre nás ľudí celkovo. Takže dnes máme... Tému, ktorá je veľmi aktuálna hlavne v tejto dobe pretože je to, je to téma klenot ľudskej slobody a je aktuálna práve kvôli tomu, že žijeme v dobe, kedy na nás dolieha nesmierne množstvo vedomých ale aj podvedomých podnetov ktoré ovplyvňujú nás na samotných, naše vnímanie života, hodnú od naše myšlienky a, a do akej miery v tomto vedomom alebo niekedy nevedomom súboji dokážeme obstáť. Do tej miery sa formuje aj náš skutočný pozemský osud tu na tejto zemi, ale nakoniec nielen na zemi, ale aj v tých ďalších etapách nášho vývoja po odchode z tejto zeme. Takže Mário, dnes náš čaká takáto veľká a ja si myslím, že dôležitá a krásna téma. Tomáš, tiež sa veľmi teším. Verím, že sa nám to podarí, ako ste povedali, potrhnúť. A teším sa, že vás počujem a teším sa rovnako aj na dnešné rozprávanie. Takže dnešná téma klen od ľudskej slobody. No a mne neostáva nič iné, ako vám odvzdať slovo. Nech sa páči. Hmm. Ešte raz ďakujem a Je to téma, na ktorú som sa veľmi tešil pretože ja si prežívam svoju vnútornú cestu o ktorej mnohí viete alebo ste o nej počuli z našich relácií a mnohé mi je doprijaté pozorovať a to nie ale na svojom vlastnom živote ale aj na živote iných ľudí, ktorých vo svojom živote spoznávam, stretávam a vlastne uvedomujem si, že, že sme v tejto dobe pod palbou veľkého množstva informácií a veľmi veľkého množstva podnetov, veľkého množstva učení a veľkého množstva rôznych zvestovaní a my e, častokrát pod vplyvom týchto informácií, e, ktoré do seba príjmame, niekedy môžeme aj vnútorne podrást, ale väčšinou pod vplyvom a množstvom týchto informácií e, dochádza k akému si, si takému zakaleniu nášho vnútorného života, nášho cítenia a a následkom toho dieje je duchovný rást, ale naopak postupné upadanie, upadanie smerom nadol, o ktorom ani nevieme, ani netušíme. Pretože ten sebaklam toho veľkého nebezpečenstva tejto doby spočíva práve v tom, že... Aha že my nevidíme, že množstvo informácií neznamená zvyšovanie našej múdrosti alebo nášho skutočného poznania a kvality nášho cítenia. My si pod množstvom tých nespočetných videí a učení neuvedomujeme, že množstvo informácií a náš skutočný vnútorný duchovný rást spolu častokrát vôbec nesúvisia. A, a to nebezpečenstvo je, je veľké a je vidieť, že prináša svoje veľké obete, pretože tých spoločenstiev a tých učení a tých uh, svetonázorov je, je veľké množstvo. Oni na prvý pohľad vypadajú, že že každé z nich prináša niečo nesmierne dôležité, že prináša naše rozšírenie poznania a naše povznesenie. Ale keď, keď človek v skutočnosti pozrie na tento stav takým svojím vyšším vnútorným nastavením a naladením, tak naopak vidí, že ľudia sú... Tí, ktorí to pozorujú a ktorí tomu veria, často iba ponorení do myšlienok, ktoré sú pre ich vlastný duchovný rast nepodstatné. Toto je veľmi dôležitá myšlienka, že sme vystavení veľkému množstvu informácií, ale nedokážeme vidieť, že väčšina z týchto informácií sú skutočne nepodstatné, pre náš skutočný duchovný posun a náš duchovný rást. No pretože na jednej strane máme informácie o tom, čo sa deje vo vesmíre. Máme informácie o mimozemských civilizáciách, o ich poslaní vo vzťahu k nášmu životu, o o tom, ako vznikol vesmír, ako skončí vesmír. Máme veľké množstvo informácií o záchranných misiách v rôznych vesmierných flotilách, ale aj z množstva iných sfér. Ale v skutočnosti my stále nemáme to najcenejšie. Nemáme rozjasnené naše vlastné vnútro, naše vlastné cítenie a nemáme ho upriamené k tej jedinej k svetlu, k tomu východisku, ktoré nám v skutočnosti ponúka odpovede na všetky otázky bez toho, aby sme sa museli teraz prácne brodiť množstvom týchto informácií na nás doliehajúcich. A Rozdiel medzi informáciami, ktoré príjmame a čistým vnútrom je obrovský. A zdá sa, že, že niekedy je človek, ktorý sa vôbec neangažuje v množstve týchto nových informácií a učení, o mnoho schopnejší zachovať si svoje vlastné vnútorné cítenie v tom svetlom naladení, ktoré potrebuje na to, aby sa vedel na svojej ceste duchovne posunúť smerom nahor o to rýchlejšie. No a ten pojem, ktorý sme si dali do našej relácie, že klenot slobody s tým veľmi úzko súvisí, pretože ak človek nemá rozjasnené cítenie, pretože si ho nechal zasypať množstvom informácií zvonku, tak veľmi rýchlo kvôli tomuto zakalenému cíteniu robí desiatky a stovky a tisícky nesprávnych rozhodnutí vo svojom živote a vlastne sa v priebehu času chtiac alebo nechtiac zamotáva do tých osudových vlákien, ktoré ho postupne spútavajú, vyčerpávajú a odvádzajú jeho pozornosť od toho podstatného. On nakoniec unavený, vyčerpaný, nevládny, častokrát úplne predčasne odchádza z tohto sveta. A to, aby sme si dokázali zachovať naše cítenie v čistote, a aby sme ho mali správne naladené na vnímanie tých podnetov, ktoré neprichádzajú zvonku, ale z nášho vnútra, tak si prahave, že potrebujeme vedieť, vyberať a potrebujeme byť schopní a duchovnej bdelosti, ktorá viacej počúva to, čo prichádza z nášho vnútra, čo prichádza cez hlasy našich neviditeľných duchovných pomocníkov alebo môžeme to povedať aj hlasy z nebies alebo anielské hlasy než to, čo prichádza zvonku. A paradoxne, asi sme to už viackrát aj hovorili, že ľudia, ktorí majú najviac informácií o dianí vonku majú najmenší, najmenší objem vedomosti o svojej vlastnej životnej ceste a svojom vlastnom životnom poslaní. Takže presne vedia, čo sa deje na druhom konci sveta alebo na druhom konci vesmíru alebo v rôznych na mimozemských úrovniach. Ale, ale nedokážu vnímať ten vnútorný hlas, ktorý ich vedie k tomu, aby využili okam ich prítomnosti. Aby napríklad rozvinuli určitý svoj životný talent alebo životný dar, ktorý majú sebe ukrytý a ktorý by dal ich životu, pokiaľ by ho rozvíjali, skutočný zmysel. A že ten zmysel by nebol iba v racionálnom mozgovom poznaní toho, že hm, sa deje vo vesmíre alebo v spoločnosti, ale to poznanie by pramenilo z nastúpenia na vlastnú životnú cestu, ktorá je bohatá práve tým, že spoznáme a rozvíjame dary a schopnosti v nás driemajúce. Hej? Čiže zatiaľ, čo to príjmanie informácií zvonku nie je skutočné poznanie, je to iba, iba pseudopoznanie alebo, alebo, alebo sebaklán poznania, tak... tak to poznanie, ktoré vychádza znútra, ktoré nás vedie k využitiu prítomnosti, k spoznaniu a využitiu darov a schopností, ktoré v nás máme, tak toto poznanie nás, nás priamo ako keby posúva do skutočného prežívania, skutočného života, skutočných zážitkov a, a, a k skutočnému vnútornému rastu. Pretože ten náš rast sa neodohráva pozorovaním života a zbieraním informácií o živote zvonku, ale ten rast sa deje skutočným prežívaním životom, námahou a prácou na svojom zušlachtení. A tam prichádzajú rôzne sklamania, pády, ak sa nám nedarí, ak, ak nemáme dostatok skromnosti a pokory, ak chceme byť veľmi rýchli a dosiahnuť svoj cieľ hneď, ale aj tieto ťažkosti, zdaňlivo, zdaňlivo nepríjemné a ťažkosti, ktoré by sme najradšej z našej cesty odstránili, nám náhle začínajú pomáhať a formovať naše vnútro tak, aby sa naše vnútro oslobodzovalo a aby, aby sa vlastne ten náš duch stával krajším a vybrúsenejším diamantom v rukách nášho stvoriteľa, v rukách v tej vyššej vôle, ktorú v živote by sme mali spoznať a naplňať. Takže, takže zhrniem to ešte raz, tak trochu v krátkosti, že čím viacej žijeme smerom na vonok a čím viacej žijeme v seba, klamem, že informácie sú zvonku prichádzajúce sú, náplňou nášho života, tým menej sa skutočne vnútorne hýbeme a rozvíjame tým správnym smerom. A naopak, čím v ďalejší zostávame, čím viacej si strážime toto svetlé vnútorné vyladenie v nás a nenechávame do neho zasahovať zvonku v podobe valiaceho sa množstva informácií, tým je toto naše vnútro schopnejšie a správne spoznať svoje dary, schopnosti, talenty a nastúpiť na cestu, ktorá by bola skutočným prežívaním a ktorá by viedla potom aj k, k, k urýchlenému duchovnému rastu. A samozrejme nakoniec aj k tomu, že náš život by bol skutočne užitočný a plodný pretože všimníme si, že množstvo ľudí, ktorí, ktorí príjmajú informácie, pasívne ich príjmajú v zvonku a sami nenastúpili na svoju životnú cestu, tak uh, on, oni, ale však všetci k ním čiastočne patríme, takže keď hovorím o tak hovorím aj o nás, tak, uh, tak v skutočnosti sme len vo užitoční, pretože... Uh, my sme užitoční, že si preposielame tie maily, videá, hovoríme si o tom, aké hrozby z vesmíru alebo zo spoločnosti na nás ale my sme ešte nespravili nič preto, aby sa to zmenilo a zlepšilo. Nič skutočného. A toto je dôležité pochopiť, že človek je otrokom, pokiaľ stavia svoj život. Iba na pozorovaní, iba na preposielaní informácií na tom, že sa stáva generátorom alebo prietokom myšlienok cudzích ľudí, ale ešte nepíše svoj vlastný príbeh. A toto je to, čím sa ja osobne vo svojom živote zaoberám a čo niekde vo svojej hlobke prežívam ako veľmi dôležité, a nesplynúť s tým veľkým a mocným prúdom toku informácií zvonku, ale, ale vytvoriť si priestor, vytvoriť si tú neviditeľnú komórku, o ktorej aj Ježiš hovoril, do ktorej sa človek tak pomyselne zavrie a v ktorej dokáže spoznať a nastúpiť svoju cestu, ktorá až potom sa stáva pre človeka aj pre spoločnosť, aj pre život ako taký užitočnou a jedine v nej človek potom prechádza tým správnym duchovným vývojom, pre ktorý prišiel na Zem. Tak Mario neviem, či je to aspoň trošku zrozumiteľné alebo som sa zamotal nie, to, Tomáš, verím, verím, že to je zrozumiteľné. Aby som vás tak len tak doplnil, že mám za to, alebo z takého mojho vnímania sveta okolo seba, človeka ako takého, tak ako keby to bolo tak, že človek sa dnes akoby veľmi ťažko sa mu opúšťa ten svet, ktorý ste opísali. To znamená, ja neviem, že sa veľmi nerád akoby vypína od týchto vonkajších podnetov, od tej informovanosti a má za to, že keby to urobil, že by vlastne nič nezískal, že by akoby stratil. A práve... V tom tkvie ten, ten, ten klenot toho, že práve týmto krokom človek začne získavať, že sa postupne začne ako keby odstrihávať od toho nadmerného príjmania informácií a podnetov z vonkajšieho sveta a postupne začne venovať pozornosť tomu svojmu vnútru a tej podstate toho zmyslu vlastného života, v konečnom dôsledku človek začne len vtedy získavať. No a myslím si, že vo všeobecnosti je tá obava taká, že človek by napríklad veľa strátil. Napríklad tým, že ja to mám teraz tak odpozorované v takom svojom najbližšom okolí, že, že človek napríklad má strach prestať veľa rozprávať, ale má strach jednoducho prestať používať hanlivé mrzké slova, a má pocit, že keby k tomuto došlo, že jednoducho jeho život by stratil nejaký, ja neviem, nejakú takú podstatnú nápoň. A ten omiel spočíva z môjho pohľadu v tom, že práve vtedy začne človek jednoducho naozaj získavať skutočnú hodnotu vlastného vnútra, ktorá sa potom navonok dokáže tak žiarivo prejavovať. No a zároveň, keby sme dokázali si uvedomiť, aj, aj obrazne predstaviť, že hlboko v našej hrudi je ten, ten žiarivý klenot, diamant našej slobody, nášho ducha. A dokázali sme mať starosť o jeho čistotu, aby dokázal to svetlo prichádzajúce z hora správne rozpílovať do všetkých strán v tom, v tom farebnom spektre dúhy tak keby sme dokázali mať túto starosť, tak uh, on by nás dokázal, uh, dokázal by nás, uh, učiniť múdrymi v tom zmysle, že, že my by sme aj potom mohli vstúpiť do toho vonkajšieho sveta, pretože sme jeho súčasťou a ja tým nechcem povedať, že, že sa od neho máme odstrihnúť, ale dokázali by sme do neho vstúpiť ako Ľudia znali ako vedomí, že pokiaľ by tento diamant skutočne žiaril, tak my by sme sa pozreli na človeka, vypočuli by sme si niekoľko jeho slov, vied, zavníbali by sme atmosféru, ktorá z nás z daného podnetu dolieha a dokázali by sme s dosť veľkou presnosťou a istotou spoznať či sa k nám prihovára niečo, čo je svetlé, niečo, čo je skutočne pomáhajúce nám a ľuďom všeobecne, alebo, alebo či je to niečo, čo v sebe skrýva jed, pretože by sme dokázali spoznať, že za zdanlivou krásou alebo za zdanlivými veľkými slovami za tou vonkajšou fasádou, ktorá by mohla byť častokrát veľmi veľká a vznešená, sa, sa skrýva veľké nebezpečenstvo pre slobodu ducha, pre tú, tú čistotu nášho vnútra. A tým ale, že ešte nemáme tento... Tento diamant v sebe očistený tým, že ten klenot našej slobody si nestrážime a nevstupujeme do toho vonkajšieho sveta v tom stave vnútorného svetla, vnútorného pokoja múdrosti, tak, tak my nedokážeme rozpoznať veľké množstvo balastu. Pretože to sa jednoducho nedá rozpoznať v hlave. Hlava to všetko vyhodnotí tak, že to je hodnota, že to je dôležité, veď to má taký a onaký význam. A hlava si aj zdôvodní, prečo je to všetko podstatné a dôležité. Lenže, lenže je to smutné, že hlava to nedokáže. To dokáže iba ľudské srdce, ľudský duch, ktorý je spojený so svetlom a stráži si ho v sebe. A nechce sa nechať ničím pošpiniť ani zotročiť. A až tento duch v nás, to, čo nie je ani viazané na pocity, ale čo je hlboko viazané... A, č, č, v nás, vní, to, čo je najvnímavejšie na svetlo a tmu v tom duchovnom zmysle, tak ono nám ro, presne povie a niekedy to jednoducho z detajlov vidíme, že... A toto sa iba tvári ako niečo veľké, dobré, podstatné, ale je to iba odvedením z tej správnej a priamej cesty. A ja som sa, Mario, týmito očami uh, učil pozerať a učím sa pozerať na množstvo toho, čo mi tu naskakuje, napríklad v počítači, uh, alebo v tom telefóne, alebo však každý jeden z nás už pomaly dnes je majiteľom tejto technológie No a potom, potom som veľmi prekvapený, keď vidím, že, že a za tými najkrajšími vetami a slovami a úmyslami sa, sa, sa skrýva to sičiace temno. A ten môj potom určitý smútok je veľký, keď vidím, že sám som možno v minulosti mnohému uveril, nedokázal som to spoznať správne. Ale keď vidím aj to, že iní ľudia, na ktorých mi záleží, ktorých mám rád, že to nedokážu vidieť. A potom postupne dochádza k tomu, že naše nie je stále viac a viac zakalené. Že ono tie, to, to, to, čo sme nazval, čo som nazval tým syčiacím temnom, zahaleným do krásnych slov, to niekedy naozaj sa prejavuje tak vznešenia krásne, že človek si ani nevšimne, ako postupne je odvádzaný od z tej svojej priamej a správnej cesty. Že, a môžeme povedať, že každá cesta je správna, alebo prináša nejaké ponaučenie, ale, ale ja si nemyslím, že človek musí vždy kráčať po, po bočných cestách a musí pritom veľa trpieť pokiaľ sa naučí očistiť svoje vnútro a dokáže počúvať hlas svojho srdca, svojho svedomia a svojich pomocníkov. Pretože vtedy tá naša cesta môže byť priamejšia a môže nám ušetriť mnohé utrpenie, ktoré by sme, ktoré by sme inak museli prežiť a podstúpiť. Takže pri pohľade na to, čo nás dnes obklopuje, sa mi zdá, že Jedinou možnou záchranou, jedinou možnou brzdou je, že človek si uvedomí, že múdrosť nespočíva v množstve informácií, ktoré príjme, ale múdrosť sa vynáraz vnútra ako prirodzený, ako ovocie tej našej vlastnej životnej cesty naplňanie nášho životného poslenia. A je to, je to veľmi zaujímavé, a už sme sa o tom rozprávali veľakrát, že človek to nevie spoznať, že stretávam ľudí, ktorí si kladú tú otázku, a čo ja ja mám 40, 50, 60 a ja stále neviem. Tak, a, tak toto je to, na čo sa nedá ani odpovedať zvonku, ale to je presne to, že keby sa človek správne vnútorne hýbal, tak to spozná okamžite. A spozná to on. A v tom bude tá skutočná cena, že to spozná on, zoberie si to za vlastné a za to väčšou silou a presvedčením potom uh, vlastne ten svoj život uh, naplní. Naplní skutočným obsahom. A... Je to úzko spojené s tým, že tam by som niekde hľadal odpoveď na otázku, že, že, že v čom je ukryté poslanie? Je v tom, čo robím s najväčšou láskou a radosťou, pričom strácam pojem o čase a čo zároveň musí byť uh, užitočné pre iných ľudí v tom, že ich uh, zušlachtuje, poznáša, potešuje a že nejakým spôsobom robí tento svet lepším a skutočne krajší. A ja si myslím, že človek môže, každý človek niečo takéto môže nájsť. A keď dokáže to nájsť a bude si uvedomovať, že v sebe má ten žiariací drahokam, a bude si dávať pozor na to aby nebol zatienený a pošpinený tak má v rukách to najvyššie a najkrajšie po čom môže tu žiť čo má väčšiu hodnotu ako všetky drahokamy a peniaze tohto sveta pretože je to drahokam ktorý, ktorý ho vždy bude vnútorne viesť ku svetlu a ja veľmi pretože ja som to vo svojom srdci a vo svojom živote prežil a pocítil a stále na novo si uvedomujem hodnotu tohoto citu, je, je, je ten najlepší radca a to najlepšie vedenie z každej ťažkej životnej situácie, a z, každej, z každého poblúdenia. Pretože sú učenia, ktoré človeka iba, iba, iba navalia naňho množstvo vedomostí, informácií a spôsobia, že skomplikujú jeho vnútorné koby, že to, čo má smerovať ako v pyramíde do jedného bodu, sa naopak rozkladá smerom nadol do množstva podrobností, v ktorých sa človek stráca. Ale to, čo je dôležité, to skutočné duchovné poznanie, tie správne impulzy, pôsobia opačne. Oni z toho množstva roztratených pocitov, vedomostí, informácií to spájajú do jedného prieznačného celku, do jedného východiska, ani nie v stave na utváranie si nejakých myšlienok na niečo, ale v tom, že vnútro človeka vo svojom všeobsiahlom cítení sa upriami k tomu, čo sa dá pomenovať najlepšie svetlo. A toto je to, čo potrebujeme v sebe oživiť, hoci neviem, či ako naši poslucháči nás správne chápu, ale oživenie tejto vnímavosti na svetlo a tmu v tom vnútornom zmysle je ten najväčší poklad a najväčší drahokam. Tomáš, je to, je to podstatné. Ja plne súhlasím s tým, čo hovoríte a mám za to, že práve to je tá alfa, omega, aby človek jednoducho najprv spoznal, že niečo také v jeho vnútri je a potom aby to začal postupne spoznávať. Pretože, ako ste hovorili, naozaj je to ten, m, viem to prežiť alebo povedať z vlastnej skúsenosti, je to to najviac, čo môže človek získať, pretože m, jednoducho tak toto je. No a dnešný človek ako keby je odkázaný, alebo sme odkázani, len na tú hlavu a tá to naozaj nevie rozlíšiť. Ona si práve naopak myslí, aká je múdra. Toto. Že že vlastne keď, keď nasáva množstvo zvonka prichádzajúcich informácií a nechápe, nedovolí tomu nášmu vnútru pochopiť, že ho necháva úplne chudobným. A sú to také veci, že ak akoby budem rozvíjať ďalej túto myšlienku, že ak sa človek stane súčasťou nejakých vzťahov alebo nejakých spoločenstiev, tak... Práve ten drahokam ľud... našej ľudskej slobody si musí strážiť nadovšetko, pretože to je zase, že tam, kde, kde, je, kde sú vzťahy skutočne zrele, tak je celkom prirodzené, že ľudia sa môžu slobodne vyjadrovať, že pokiaľ je to k danej téme, tak môžu vyjadriť svoj pohľad alebo protipohľad, bez toho, aby im to niekto zakazoval alebo ich niekto za to ponižoval. Ak, ak sme súčasťou nejakého medziľudského vzťahu alebo spoločenstva, kde sme za naše dobre mienené názory, postrehy k danej téme umlčiavaní, tak okamžite nám to naše vnútro, keď ho máme živé, čo, čo žiaľ nemáme často, tak nám povie, že pozor, že tu niečo nesedí že predsa poznanie sa musí rozvíjať a k tomu patrí otvorený, častokrát k tomu patrí otvorený dialog. Atmosféra, nejde o ten daný dialog medzi dvoma ľuďmi, ale atmosféra, ktorá priamo vyžaduje, aby človek dokázal aj v druhých ľuďoch vzbudiť ich spontánnosť, ich úprimnosť a ich, ich vyjadenie toho, čo cítia a prežívajú. To patrí k tomu. Čo sme si nazvali klenot slobody. Podľa toho spoznáme hodnotu vzťahov, hodnotu spoločenstiev, hodnotu církvy a mnohých iných náboženstiev. A keď, keď, keď to ale niekde nie je, že prídete a náhle ste umočaní, alebo nemôžete slobodne vyjadriť to, čo prežívate, ponúknu niečo, čo považujete za doplňujúce alebo za nadstavbu toho, čo sa v danom vzťahu alebo v danom spoločenstve hovorí, tak, tak jednoducho, tam, keď to nemôžete, tak potom cítite, že, že to nie je slobodné, že tam sa nepodporuje skutočný zdravý rozvoj človeka. A potom je úplne jedno, že vám niekto povie, že ale my patríme do tej vyvolenej cirkvi. my máme za sebou také alebo onaké, hm, ja neviem, nejaké úspechy. Že to je úplne jedno, pretože všetko je druhoradé. A hodnota daného spoločenstva alebo danej cirkvi daného náboženstva spočíva v jej vnútornej veľkosti, nie v jej veľkosti, čo do počtu, alebo čo do počtu účastníkov. To je druhorade, to je pozemská vec. Ale dané vzťahy a dané spoločenstva náboženské musia byť veľké duchovne. Tým, že nepotlačujú zdravý rozvoj jednotlivcov, že nepotlačujú individualitu človeka, pokiaľ sa prejavuje jednoducho prírodzene, ohľad plne aj s že ho nepotlačujú, ale naopak snažia sa ju v každom človeku zvýrazniť, snažia sa ju oslobodiť. A to ja o tom nehovorím náhodne, pretože ja viem, že proste mnohé spoločenstvá dnes na Zemi sú, oni majú také toto prvotné tí tí zakladatelia, často prinášali veľmi vysoké poznanie a oni samotní stáli na vysokej duchovnej výške, ale jednoducho ľudia, ktorí tie učenia prevzali, my ľudia to tak jednoducho robievame, tak, tak sme z toho urobili, potom sme to strhli a urobili sme z toho niečo neslobodné. No a teraz je dôležité, že my nemôžeme zrušiť na zemi množstvo týchto církví a spoločenstiev a rôznych takýchto organizácií, hoci, hoci si oni každá o sebe myslí, že je tá práva. My nemôžeme teraz toho ľudského ducha priviesť do slobody tým, že zrušíme tieto otrocké reťaze, ale to, čo môžeme v našich silách, čo je, je pomôcť, aby každý jeden my možno svojím príkladom, ak sa nám to v živote podarí, ale môžeme to prenášať aj na druhých ľudí, aby sami boli vnímaví na kvalitu slobody, pretože kvalita slobody, kvalita ale slobody v tom skutočnom duchovnom zmysle, a slobody, ktorá vedie k svetlu, ktorá vedie k zodpovednosti, k, k prevzatiu povinnosti, rešpektovaniu vyšších zákonov, tak jedine spoločenstva na, na, na tomto poňatí slobody môžu prospievať a môžu prinášať plody v podobe zrelých ľudí, ľudí, ktorí budú potom užitoční pre, pre túto zem. Ale to je jediná cesta, ktorá je v našich rukách, že my sami dozrieme a potom sami spoznáme, že kde to jednoducho ani nemá zmysel niekde chodiť, niekde do niečoho sa zapájať a budeme schopní slobodného života, slobodného vlastne Pôsobenia v tomto duchovnom zmysle. Tak Mário, neviem, ako to vnímate vy, ale mňa sa to dosť dotýka, keď to vidím okolo seba. Tomáš, asi by som použil vaše slova. Naozaj v dnešnej dobe je veľmi ťažké spoznať tú hodnotu vlastného vnútra, práve aj kvôli tomu, že človek je až príliš odklonený od tej podstaty toho zmyslu života. Ako ste hovorili v úvode, tak tie podnety alebo tie, tie návaly tých informácií a toho všetkého, čo nás obklopuje, jednoducho v dnešnej dobe tak silné, že aj človek akoby vnútorne prebudený a s, s takým ujasnením si toho celého má čo robiť, aby si to tak ustrážila, aby naozaj nedopustil, aby toho bolo nejako moc, aby to vedel v tej, držať v takej harmónii a aby ho to celé neprvovalcovalo. A teraz viem si predstaviť, aké je to ťažké pre človeka, ktorý naozaj ešte momentálne to nejako vníma a je tak odklonený od tej podstaty toho celého. Takže myslím si, že je na mieste o tom rozprávať, aby sme vedeli rozlíšiť podstatu od nepodstaty. No a keď vnútorne potom budeme postupne dozrievať, tak ako ste hovorili, tak budeme vedieť rozlíšiť potom, to dobré od zlého a vedieť, kadeľ ja tie cesty vedú a kadeľ ja nie? Ja myslím, že je veľká úloha pred nami aj v súvislosti s touto dnešnou témou o slobode a o klenote slobody v nás, že dokázať vytvárať nové vzťahy a nové medziľudské spoločenstvá, ktoré budú postavené práve na tých správnych duchovných základoch a Samozrejme, sloboda je sloboda spojená so zodpovednosťou. To je iba jeden prvok, že alebo však môžu byť spoločenstva, ktoré sa budú hrniť slobodou, ale budú odvrátené od nejakého vyššieho zmyslu života. Ale spoločenstva, teraz hovorím, to v konkrétnom zmysle, kde budú môcť prichádzať ľudia a budú prijatí taký, aký sú a budú podporovaní v tom, aby sa vnútorne vyvíjali a rástli. A nie tak, že budú prerábaní na, na cudzí obraz, ale v tom, že tá rôznorodosť pokiaľ sa bude zachvievať v harmonii a v prírodzenosti a v zákonoch stvorenia sa stane obohatením, že tá rôznorodosť nebude braná ako ako prekážka k spolupôsobeniu a spolupráci, ale tá, tá rôznosť bude prijatá ako, ako oživenie, ako niečo prirodzené. Prirodzené, že nebudeme sa na seba pozerať v tom vyššom zmysle, že aha, tak vy ste čierny, vy ste bielí, vy ste kresťan, vy ste Mohamedan, vy ste ja neviem, hinduista, ale že v tom vyššom zmysle a nebudeme si tam dávať tie podmienky, že kým, alebo vy ste žid a kým sa nestanete členmi nášho zboru a nášho klubu tak tu nevstupujte čo je dneska úplne bežné v akomkoľvek spoločenstve do ktorého prídete, aj keď sa to dáme tomu nepovie takto priamo tak je to niekde vpísané do DNA, do daného kruhu, daného spoločenstva že, že, že ak, ak, ak jednoducho nevstúpite k nám, tak tu už nechote. ale že to bude postavené na tých vyšších princípoch a bude to musieť byť postavené predovšetkým na hodnotách. A sú hodnoty, ktoré v skutočnosti spájajú mnohé kultúry, mnohé náboženstva, mnohé skupiny. A pokiaľ sa tieto vyššie veci, ako sú hodnoty, nadradia, nad tie druhorade, ktoré nás delia, tak vtedy dokážu, dokážeme urobiť ešte mnoho. A, a dokázať sa vzájomne pri tom rešpektovať, pretože vzájomný rešpekt je pri tomto nastavení rešpekt. A úcta k druhému je prirodzenou súčasťou zrelosti. Ja napríklad môžem chodiť do kostola, byť kresťan, katolík, potom môžem odísť a žiť inak, ale ak som duchovne nezrelý, ak som duchovne nepostúpil, tak, tak odídem s tým, že poviem, tak tam už nikdy nestúpim, lebo to je všetko zlé a takí a, a onakí a aféry a temnota. Ale v skutočnosti dokazujem tým, že som sa nikam, nikam neposunul, pretože zostávam stále na úrovni zatrpknutého človeka, ktorý si myslí, že je lepší ako tí druhý, ktorých opustil. Ale ak človek vnútorne z akéhokoľvek takéhoto aj spoločenstva sa so vzdiali odíde, ale má vnútorne úctu k tomu, k, čo, k čomu majú úctu iní ľudia, ktorí, medzi ktorých patril má k tomu úctu, rešpekt, tak, tak to môže byť často dôkazom, že ten človek ne, nezatrpkol, že si váži tie hodnoty, z ktorých vyrástol, ale v tom svojom životnom rebríčku sa zase niekam posunul vo vnímaní vecí Ďalej a ďalej. A zároveň má úctu aj k iným náboženstvám, ku ktorým to vtedy nemal, lebo si myslel, že on je v tom najlepšom a všetci ostatní sú tí odpadlíci. A ja si myslím, že Taká, taká prirodzená určitá úcta a duchovná zrelosť a kráčajú ruka v ruke. A samozrejme, že keď človek vidí, že sa niekomu ubližuje, alebo niečo stojí proti zákonom stvorenia, proti princípu života, niečo rozbíja harmóniu, tak sa snaží to označiť, popísať a pracuje na tom, aby tomu odpomohol. Ale že v tom základnom vnútornom nastavení sa sám seba nepovažuje za niečo viac. A pokiaľ my dokážeme tieto kruhy, naše vzťahy, naše spoločenstva stavať na týchto nových základoch, ktoré naozaj dnes skoro nikde nevidíte, tak sa priblížime k tomu, aby sme si uctili ľudskú slobodu a podporovali ju viac, než sa nám možno dá. Ale to je to najťahšie, čo zatiaľ naozaj sa nám ako si nedarí, Mahariot. No a je to presne o tom, Tomáš. Nedarí sa nám to práve preto, pretože svojim vnútrom nedokážeme rozlíšiť to, na čom v skutočnosti záleží a na čom to postaviť a čo máme posunúť stranou a proste nechať tak, že dnes, dnes vzhľadom k tomu, že je to úplne opačne, tak naozaj stavame na tom, na čom by sme nemali stávať a potom to tak presne vyzerá. Čiže ten klenot slobody... My, my v skutočnosti musíme v sebe a začať ho rozvíjať v našich vzťahoch a začať ho v podobe konkrétnych postojov k ľuďom dávať ďalej. My nemôžeme chcieť, aby sa svet oslobodil, aby svet sa vymanil z otroctva hmoty, z otroctva materie, politických napätí a všetkých týchto konfliktov. Ak my sami nedokážeme znovu zrodiť v sebe čistú slobodu a tá, tá znamená, že človek sa necíti byť ako. ako že, že, že predovšetkým sa cíti byť ako človek, ktorý má svoju zodpovednosť za svoj život, ktorý sa nepodriaduje otrocky žiadnemu inému človeku ani spoločenstvu, ale predovšetkým zostáva verný svojmu svedomiu, tomu najčistejšiemu vnútornému hlasu, ktorý je v ňom a robí veci v súlade s týmto svojim cítením. A keď, keď toto si dokážeme rozvinúť a zachovať a dokážeme to podporovať v druhých ľuďoch, tak to je ten jeden z najdôležitejších duchovných stupňov, ktoré, na ktorý musíme vstúpiť, aby sme mohli potom ísť ďalej a ďalej a mohli potom prípadne byť skutočne užitočný. Lebo otrok, sám seba, človek, ktorý otrocký napríklad aj s pocitom, že sa to tak má, lebo to je prejav k autoritám nadriadeným potlačí svoje vlastné svedomie, svoj vlastný cit a skláňa sa pred niekým iným, než pred skutočným stvoriteľom, pred Bohom. Tak, tak takýto človek nikdy nemôže urobiť nič veľké. A takýto človek v skutočnosti jednoducho vždy skončí na tom, že aj by niečo chcel, ale nakoniec mu niekto pohrozí, že pôjde do pekla, že bude vylúčený, tak jednoducho sa zlakne a tie krídla nerozvinie. A my v sebe musíme oživiť to cítenie, že je prirodzené, že nad nami sú ľudia skúsenejší, múdrejší a tak toto ide v tej hierarchii nahor, od ktorých sa musíme vedieť učiť. Ale ale že si zároveň musíme v sebe rozvíjať vzťah k svojmu vlastnému vnútornému hlasu, k tomu, čo nazývame svedomie. A nesmieme to sebe potlačiť, pretože inakšie, inakšie ten svoj život prehráme, premárnime. A tak vidíme, že aj dnes je to tak, aj vo veľkých spoločenstvách, náboženstvách, že tam, kde uh, sú, sú, sú tí takzvaní pastieri servilní, takzvaní sú podriadení, tak častokrát uh, sa celé to spoločenstvo niekam prepadáva, že nevie sa vyjadrovať k vážnym spoločenským otázkam, nevie v tomto smere spoločenský pomôcť. Tak ako sa dnes deje proste spoločnosti aj vo všetkých tých zvrátenostiach tak sú to vždy len jednotlivci ktorí niekde sa nájdu ktorí vystrčia hlavu potom poneriadne dostanú potom prídu, potom ich, ich upália, aby ich potom vyhlásili za svetých ale ale to sú práve tí ľudia, ktorí uprednostnili svoj vnútorný hlas pred tou otrockou poslušnosťou. A Marian Kufa je napríklad jeden z nich. A tak aj o tom teraz hovorím, že čo je z toho, že veľké spoločenstvo je pokope, že ako drží pohromade, keď nie je v rozhodujúcich chvíľach vývoja spoločnosti schopné jasne povedačiť či doprava alebo doľava, podporiť v ľuďoch to, čo je spojené s tou proste ľudskou prírodzenosťou s Božou vôľou a potom to musí urobiť nejaký jeden človek, ktorý svoj chrbát nastaví aby, aby po ňom dostavia proste asi chápete čo chcem povedať tak, tak my, my proste musíme si zobrať aj o takýchto ľudí a byť takými hrdinami trochu v tom svojom osobnom živote a a to všetko je úzko spojené vlastne s tým svetlom v nás a spojmom, ako je sloboda, zodpovednosť a s týmito významnými hodnotami. Všetko ostatné, čo sa deje v politike v spoločnosti, sú druhoradé veci. Oni sú iba následkom toho, ako si každý jeden, kto je súčasťou spoločnosti, našiel vzťah k týmto hodnotám. A pretože drvíva väčšina z nás a tým je hodnotami ani nezaoberá, ani nevie o tom, tak samozrejme, že ten stav sa potom na odráža v tom, čo prežívame. Že, to, že, že... A chvíľku máme pocit, že je dobré a hneď krátko na to sa to otočí a dookola riešime tie isté, cyklicky riešime vlastne podobné problémy. Tomáš, tak, no, tak, tak, no. tak ako radosť a utrpenie myslím si, že aj nadchádzajúca doba bude jednoducho burcovať vnútrom človeka práve, aby ho prebudila v tom, o čom teraz rozprávame aby človek začal hľadať v sebe celé to svetlo aby tak začal skutočne napredovať a stať sa, stával sa takým užitočným v tomto stvorení aby naozaj rozvíjal tie svoje schopnosti a daria aby robil tento svet krajším a lepším no verím, že sa nám to bude dariť Mário, opäť, opäť sme nepovedali nič nové, ale dúfam, že sme to podstatné opäť zvýraznili, aspoň trošku. A učím sa s prianím, aby sme to dokázali, predovšetkým my, ktorí o tom hovoríme, lebo ani my to nemáme vyhraté určite. A, a učím sa s aby naši poslucháči spolu precítili a spolu prežili krásu vnútornej slobody, slobody, ktorá je v naplňaní vyšej vôle, ktorá v tom, že, že človek sa oslobodí tým, že naplňa tú vyššiu vôľu, ktorú nazývame Božia vôľa alebo Božie zákony, aby v tej práci pre tieto zákony a v súlade s nimi našiel tú najvyššiu slobodu, to svoje vnútorné vyváženie a aby potom vedome vstupoval do toho vonkajšieho sveta, sveta plného nástrach, plného krásnych slov, ale zároveň zákerných podpásoviek, ktoré zakalujú cítenie, aby okamžite rozpoznával, čo z toho je svetlo, čo je tma a aby bol bdelý. A aby potom, ako ten spomínaný Marian Kufa, lebo aj určite by sme našli viacerých, bol potom človekom, ktorý neupozadí svoj vnútorný hlas pod zámienkou proste poslušnosti k autoritám, ale naopak, aby ten vnútorný hlas vyznel v plnej sile napriek tomu, že by pozemsky utrpel nejakú škodu. Takže, Mário, toto prajem nám všetkým a snáď aspoň o malý krôčik sa k tomu budeme v živote v radosti, ktorá klope na naše dvere, ale aj v utrpení, ktoré tiež klope na naše dvere, sa k tomu budeme približovať. Tak Tomáš, verím, že nebudem hovoriť len za nás dvoch, keď poviem, že budeme sa o to snažiť zo všetkých síl, aby sme postupne dozrievali, aby sme potom spoznávali to všetko, čo najkrajšie a najčistejšie v zmysle toho svetla. Tomáš, ja by som ešte predsa len ako ukončíme dnešnú reláciu dal do povedomia taký ten nástroj nášho stretnutia s našimi poslucháčmi. Takže, milí poslucháči, my sme dnes ešte pred reláciou o tom rozprávali, v nedelu sa stretneme spolu osobne, takže to ešte tak doladíme, ale taký predpokladený termín nášho stretnutia, tak ako minulý rok. Bude to sobota 22. júna 2024. My, ako som spomenul, budeme v nedelu spolu. Takže by sme to, asi zrejme potvrdíme tom až tento termín a vyhodíme ho na našu pozvánku, ktorá je zverejnená našej stránke, kde máme reláciu, takže tam si to budete môcť pozrieť. No a ešte verím, že sa budeme počuť dovtedy, takže to tiež ešte tak zverejníme v rámci našej relácie. Mario, ďakujem, že ste si popri... Naši poslucháči to nevedia, ale ja len naznačím, že vy popri práci robíte významný projekt na svojom živote. Viem, že ste ukončili jednu etapu a že to nebolo ľahké, ale úspešne to skončilo. Teda skončila tá prvá časť. A veľmi si vážim, že Mario, že proste vždy si nájdete čas, že si zavoláme. a že. Takže veľká vďaka a prajem aj vám aby ste si odýchli a veľa krásnych zážitkov v týchto jarnoletných slnečných dňoch Tomáš, teším sa aj ja pretože aj táto naša cesta je jeden úžasný veľký projekt na ktorý sa vždy veľmi teším a na ktorý si vždy nájdem ten čas, aj keď niekedy je to troška ťažšie ale o to s väčšou radosťou takže milí poslucháči od nás na dnes všetko prežívajte nádherné dni, užívajte si prvé letné dni no a my sa budeme počuť a zase o niekoľko dní lučí sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kováček. Vemlouvavé pospíchání pospíání snad ne Často brzy pomíjí Za každý krúček zlý Spúch darma kosící Stébla trávy Za každý mráček nestálý Stínící pohodie pohodě prúčelý. Jež je mluvou váhání, Za všechno láska rozhrešení udělí Když zjistí, že příčinou Bylo jen tvé je pak Mě tem vybírání, když vzniklou propast, chabesli by přykryjí, za každý krůček zlí s darma kosící z té blaty, za každý mráček nestarý stídící po hodě průčelí. Jež je mluvou váhání, za všechno láska rozřešení udělí, když zjistí, že příčinou bylo jen tvé zdrávání. Tak nespěchej, ať nesvoukneš lásce plamen.